а у свідомості, дедалі наростаючи, усе ще відлунював розкітливий дзвін, вторило йому з темної хижі безнадійне собаче виття, відлякуючи до околишніх жалких уперів. Чи, може, то Марті тільки здалося? Вискнули і розчинилися замшілі двері, Зависли на одній іржавій ржавій петлі. Свічка, що горіла в кутку хижі, жбурнула жінці в обличчя рвані відблиски, І Марта побачила, важка колода відкотилася в бік, а вив тут пес на кличку Одноухий, не дуже давно підібраний Джошем у їхньому улюбленому парку біля ставка з небедями. А над невтішним собакою погойдувалося на того натягнутому поясному ремень тіло людини. Джозеф. Вона спізнилася. Пес почав стрибати навколо марти з німим благанням в очах. І божевільна, нелюдська, скоріше звірина, надія кинула Марту вперед. Нечуваним ривком вона підтягла колоду, вилізла на неї, висмикнула з потайних піхов у рукаві Джоша його вузький ніж, і одним рухом, але забув гострим, як бритва, перерізала ремінь. Мовчун, як той лантух, упав на долівку, і Марта, втративши рівновагу, впала зверху. Пропущений через спряжку кінець ременя защипнуло мідним язичком, петля ніяк не хотіла розпускатися, руки Марти тремтіли, одновохи й Велизував рідне посиніле обличчя з білими плямами очей, чумний кошмар обступив Марту з усі біч і задоволено щирив божевільну пащу. Цілковита безвихідь, найсправжнісінька. В Марті хотілося завити, якщо й вив пес. Якщо не стане сил навіть на виття повіситися тут таки на тім же ремені. Але замість цього, ще сама не розуміючи, що робить, вона відштовхнула пса, взяла в долоні холодіюче обличчя веселого кишенькового злодія, який загинув через неї, і прикипіла поглядом до мертвих очей. Наступної миті свіча, жальбно блимнувши, взялася кіптєвою, пес жахона заскиглив, а з темряви, що сколилася в закутку, почувся глузливий голос. «Ти спізнилася, жінко! Він виконав домовленість! Тепер його душа моя!» Іди і повертайся завтра, якщо хочеш поховати тіло. Тоді я можу запропонувати тобі доволі вигідну угоду. Марта Іванович, прийомна дочка Самуїла Турка із Шафляр, знала, хто говорить зараз із нею. Зовсім поруч, невидимий в могильному мороці Хижі, стояв великий здрайця. Лише зблиснуло рудим полиском північого перо на береті, та ковзнули лепітки по сріблу пряжки. О, цей міг пообіцяти багато чого. Може навіть відпустити Джошеву душу в обмін? «Ніколи не ставайте на шляху великого здрайця, казав Самуїв баца, «і ніколи не йміть йому віри, ніколи». Вірити не можна, і перетинати йому шляху теж не можна, тим більше, що це все одно.